Високо, у куполі янголи прибивають змучене око цвиками до Христа, там до Христа, кидає у них камінь, лопотять крила, із великої хати каза маре виходить небо, Діва Марія, губи, очі, душа. Мама, мама, ма, ти? Очі налились водою, гірко, як молоко кульбаби, з лиця зробилася хмара, темна і повна снігу. Ні, тебе нема, ти не вродився. Я щаслива, я, вчора ти не вродився. Як, мама, як? Ти проспав своє народження, еть. Геть є непорочна діва. Мама Марія щаслива тане. Музика? відки? Де? Очі зрінули в купол. У куполі змучене око дригається на Христі Плаче. Тебе нема. 2 грудня 1990 рік, 23 січня. 1991 рік, місто Київ. Похорон віри. Кошмар. Грусть всього чоловіка. Саша Соколов. Не дивися на мене так довго і ніжно, не розуміючи. Я можу не мати ока і хисту писати. Але, друга, я мати мушу? Брата чи друга? Брата у мене нема. Бо мама більше не хоче. З одним кіжко, А ще як за два бим мала, То хоч кричи, кирілейся, бреше. Ади, маріуце має аж десять і нічо, Годна і червона, як пава, Не те, що мама моя суха, потемніла і курить. Курить від того, де як тато від нас пішов. Пішов, бо не вернувся. Клєла. Та шо то поможе? Ні йому, ні нам. Найже є, як так хоче. Як хоче, хай собі жиє, Більше не буду про нього. Не дивися на мене. Не треба. Я слабий на голову. Всі кажуть, що я слабий. На голову, і я, видко, що справді слабий, на душу, але людям нема різниці, та що, люди, лиши мене геть з людьми, сикрутять ціле життя коло хати корови, п'ють, убивають, пропивають, мруть, і так кожен, і так віки, і хто лиш хоче чогось інакшого, слабий на голову. Мені бунця вповідали, як мали лежу за рік до смерті своєї про тих, що до сорокового року були у нашому селі слабі на голову. Жила собі паня на Куті села, що мала дуже великий сад і багато псів, губино малює паразолю в руки і наш пацір, а за нею псів хмара а вона все присмокує та криши перепічку. Ні, дала голодному чи слабому, де там, все б сам викрешить. Але була раз на рік та паня добра на пасху, у неділю. Виносила колобрами кошарку яблук і за скільки калачів. Давала за поману умерлих псів. Аси прозивала Кашаня, бо колись то поїхала до города Парижа і вподобала там їхню кашу. Зрижу чи з чого, а в нас все по-домашньому, жито, пшениця, ячмінь, а вона зрижу. Приїхала та все каша, та й каша. Та де йде? Та все йой таку міла у городі Парижу кашу. Того і прозивалися так. Мали рихт. А ще був Нізьо Поташ, чого Поташ навіть не знаю. Все квіточки любив. Люди йдуть у поле робити, а він квіточки. Назбирає, напхає позавуха і в чупер іде чи світи, як тариль на сонці. Але так ті квіти любив, що садив їх цілий город, і в саді, і кругом хати, росли, як буріни. Жив той нізю, ми квітками, аж прийшли в сороком році і дали його до шпиталю. Тепер таких усіх до шпиталю. І мене би дали, та я ще малий. Та й кому я треба? Мама йде до роботи щоранку, а я саме як палець. Назбираю грушок та й на прут. Там, хлопці, ловлять рибу. Я шукаю очима друга, але друга мені нема. Нігде. Лише грушки і риба. Риба у пруті. Та вона любить черв'яків. А я не червак. А добре, якби, ага, Повзаєш і мовчиш смішно, але добре. І ніхто не скаже тобі в очі, що ти слабий на душу. Слухай, а де вона? Коли питає у в мамі, вона ти в черево там. Але ж там, Боже, спаси кішка і фе, а душа це ніжно і світло. Як у кого, звичайно, ти маєш. Рихт. Починається день. Перші промені сонця стікають по небі жовто і свіжо. Джурять по дорозі і по траві. Я біжу на...